Kapittel 10 Og det skjedde etter dette at Ammons sønners konge døde, og hans sønn Hanun begynte å regjere i hans sted. Da sa David, «Jeg skal visa Hanun, sønn av Nahas, kjærlig godhet, liksom hans far viste meg kjærlig godhet.» David sendte derfor bud ved sine tjenere for å trøste ham i sorgen over hans far, og etter en tid kom Davids tjenere in i Ammons sønners land. Men Ammons sønners fyrster sa til Hanun sin herre Är David din far i din øyne ved at han har sent folk som skal trøste deg? Er det ikke for å utforske byen og utspionere den og omstyrte den at David har sendt sine tjenere til dig? Da tog Hanun Davids tjenere og raket av dem halle skjegget og skar av halvdelen av klærne deres opp til baken på dem og sendte dem bort. Senere fortalte noen dette til David» og han sendte straks folk for å møte dem, for mennene følte seg noe svært ydmykket. Og kongen sa så, «Bli i Jeriko til skjegget deres vokser ordentlig ut, så skal dere vende tilbake.» Etter en tid så Ammons sønner at de var blitt en stank for David, og Ammons sønner tok til å sende bud og leie syrere fra Bett Rehob og syrere fra Soba, 20 000 fotfolk, og kongen i Maaka 000 man, og Ishtob, tolv tusen mann. Da David hørte det, sendte han Joab og hele herren og de veldige menn av sted. Og Ammons sønner begynte å dra ut og stille seg opp i stridsformasjon ved inngangen til porten, og like så syrene fra Soba og fra Rehob, og Ishtob og Maaka, som stod for sig selv på åpen mark. Da Joab så at utfallene i striden var rettet mot han forfra og bakfra, valgte han straks ut noen av alle de utvalgte menn i Israel og stilte dem opp i formasjon mot syrene. Og resten av folket overlot han i sin bror Abishais hånd for at han skulle stille dem opp i formasjon mot Ammons sønner. Så sa han, «Hvis syrene blir forsterket for meg, da må du tjene til frelse for meg. Og hvis Ammons sønner blir forsterket for deg, da skal jeg komme og frelse deg. Vær sterk.» Så vi kan vise oss modige til beste for vårt folk og til beste for vår Guds byer. Og Jehova vil gjøre det som er godt i hans øyne. Deretter rykket Joab og folket som var med ham fram til strid mot syrene, og de tog til å flykte for dem Og Ammons sønner så at syrene hade flyktet. Da flyktet de for Abishai og kom så in i byen. Deretter ventet Joab tilbake fra Ammons sønner og kom til Jerusalem. Da syrene så at de hadde lid nederlag foran Israel, begynte de å samle seg. Og Hadadeser sendte bud og lot de syrene som var i området ved elven rykke ut. Og de kom så til Helam med Shobak Hadadesers herfører foran seg. Da dette ble meldt David, samlet han straks hele Israel og gick over jordene og kom til Helam. Syrene stilte seg nå opp i formasjon for å møte David og bynt å kjempe mot han. Og syrene flyktet for Israel, og David drepte bland syrene 700 vognstyrere og 40 000 hestfolk, og Shobak, deres herfører, slo han ned, så han døde der. Da alle kongene hadde deres tjenere, så at de hadde litt nedelag foran Israel, sluttet de straks fred med Israel og begynte å tjene dem. Og syrene fryktet for å gjøre et nytt forsøk på å frelse Ammons sønner.